اے الله فیصله راولی راز موږ درې قوم فمس کې په حق سره پرانو حساب سره یا سره او ته به سترم فیصله علی بول کی ويل الکفرت و کسان چې کاتره دغه کوم کتاب ته د شعیبو کتاب ته ومني نه ستې او فاخذتهم الرحض په ونه وځل له سخت زلزلہ او بجل فاخلو کورونه کې جاسمین خپل مخ پریوتې الاکښي الینا کذب شعیبنا خپل کې تذیق کړو د شعیب الاسلام دروګجن کرنے جو شعیب الاسلام آه. کان لم یغرو داسې غر کو تبو شتو تبو چې جوتا قرون دل تباہ نه تیر کړي الینا کذب وا خپل کې د شعیب کان شو همو القاز نامجو دوستوه با صلاة والسلام عزمت شانده اشاره ده تاثر مختصر کیوه لده فتولا عنهم وافت داوی نالا داوی نواقال ویلیا قانی زما قومه لکن ابلاغتو هم نسالات ربی یکن ما تاثر سولی ده پیغامون دراب زما و او ما خیر خواهی کریو پارا فتیف اسا اس سند غمو کما پدارشی کوم غټ کاپیرو باندې زوبسن غمو کوم ما وقلو اسکریا تاسو منه مناله لاڑے ورک خدایم غر ک نورو خسی و ما انشاء الله سی کریا چرمانه لګریه شوکه لکی من نبی غمبراننه الا حسن مگر ما جولو اهلها از بال باصای و زغای و تکلیفن سرا بمرازون سرا دیر پای جو اججو کی الله تا دی تو اټلاب بنګه مزابونو سره امتحان باور باندې راغلی دی ګلای چې دې باندې پیړن شو سمه بدل نو مکان بدل کړ په زیات تکلیف څه شي بدل کړ الحسن خوشالي دې تکلیف دې خوشالي ول ور کوم دائم جهان شو بنعام جته چلا بنعام ويغه د نعمت رسو څه شي لري نعمت حتا ته ته تریاشو چډیر افاو چه دیرشوله افا چه مانا ده افا افا ماانا ده ، افا و افا ده هاید ترقیو نعمه دیرشوله سری دیرشو ملا تری دیرشو مال دیرشو دیرشو دیر تا چه وی افا وی افا حسی ده وی تلیسنو برو که افا دیر ویالتا عمومه کنم اا افا حسی ده وی زمین ده یو ما ما و خدای پاگده او بخلو بخلوی کت بخلو یکنه مونده چه زمگه چه زورخ نیشتی کهنه کت بخلو یاللاریو بخی اگه بدا گیره لانده ولی گیره زکه ولی لانده ولی بنده گیره نون تاوزن تا پوسکره نون وولی ایلکا وولی نون وورکنه بیچه بولی چه چلی بیپیانبایسانه او فلوها او تو گیره لانده ما اگه ایخوگره کمکل لگه قد بالن پوگیره تدور تدور لغه ما قيه ولي لغه جافه من تاكل التضايع ما حول كون التضايع افتت الديار وما حل وا بمقامها بالله وديت التحديث وينوي سويت او موږ وایو چې اڤا ارته کتاب ما نه نه چې جیره د بیخ نه متاوکا جیره د دود نه جیره د دومره چې څلبی هک قدم نه نسی ښکاری څلبی هک قدم چې ښکاری چې موږ ته جیره ده نو بس د جیره ده دا به حد شرعی وي ګیر پره مشته څنګهشته حد شرعی وي ګیر پره دا د جنسرا غستاخیته د جنسرا پیغمبر اسلام شوی تاسو آفا مانسره دیرول دیخا نو واف اللحا گردیر کئی نو چکل اللہ اندی سڑے گردیری گئی و کمی گئی بلیوات کی رازی اوفیرو اللحا پورا پورا گر پری روا نو دا چرمیس کی و سڑے کٹکے نو دا پورا شک نمگڑے شوا سوشی شورا تاسو دې لازم نه لرئ چې دا هم د لاري ځندزاره او ښه شالي ناڅاپه میهمون ولې تاسو دنه میوستل و نو ولون انال قران جدي نا لين برکات منا سمای ما وکړو کړه په جو باندې برکتونه د باران باندې تکنه کوه خو اصلا ولذي رزقنا خيستا خيستا فساد او خسالی باران نکی دل داد انسان دا بدعملی دا وجه نرازی آف آمین آلو قرآن ایا بیغم دیدا کری خلق خاروالا ایا دا خاروالا بیغم دیده نه چان یا چان را شیدو د پسنا زاب و هم نایم چدیو دوی او امینال قران یا د دې کلی خلقت داخر والا فدی دینه بیغه مدي چراش زمان روحان د گرمی په وختي و هم یلابون او بجو بازارونه کی منډیرا منډی وې اولو الله یا جوذال ما جازاب نه الله الا القوم نبیغا مکیی دلاله ده عذاب نه دلاله ده نه اولم یهدی ایا دو تا ده پتاو نیشتا لیل لگی نه تا چه یه رسول از مکی میرا سوارو دی ده از مکی چه ده پا چه ده ده خلق ده ده پتا نیشتره چنده پتا نیم بادی اهلیواز تا اپلار چشو ستا نکت چشو ستا ور نکت در نکت چشو اغا جمرو شو او تو چ لگ دا حصور شو گا چستا دا پلارسشو نکت شو استا غور نکت در نکت دا چه تلار اللو نشا او سب ناهم بی زنو بهم کز ما خوخوه خو ما بجو ترسو لیو بی زنو بهم عذاب براغلیو ناچاپی پس سبب دو گناو ندلیو و نتبو زد تاپل گو ما محل گو ما پچا بانی ددیو پذرونو بانی فاملو آیاس ما دیو ناوری ولی ناوری ولی ناوری زدگر خطمل قلب مہرج جباریت نه کېدل دي خطمل قلب آه, شو دی دیل کل قره د حق کلی خلکو نکوس علیک منن زګې دی په ماحظ الله نو کړې دا الله جو قانون ته بيداري چې نه ګړي ما غره کړې دي هم خو ما خو کوي یو سړی داسې وای سبا خو الله توګه رحم دې ته محمد رسول الله دا دراپ واجباني ته دې umat باندې ازم نارضي کړی دا مصحید رسلی اعظم دې الله اکبر ولا خج جات دنیا تران راغلي دی تپې غبران دې چې بينادې په واجب واجب سرا فَمَا كَانُو لِي اُمِنُو آن نو دا خلق ایمان رو دون که ولی بِمَا كَزَبُو سبب داگه چې جو تغذیب کرده داوال وقت نا وَنُقَلِّبُوا افیدتهم وَابْسَارهم کَمَالَ آمِنُون بِهِ اول مره داگه مزمون دیخوا اول چې یو سده ازلی که بینابت پیدا نکی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکر آئلمان اللہ وعالمتا اینکران ترالیم الحکیم رج اسرحلی صدر ویسر اعلی اللہ ربناتا رب من نیسانی افقه د څوټه خبرات دي خبرې اوه خبرات تر دې ویلو چې الله زېیمه خبرات الرساله او قدوړه کسنانو شېرباندی چې شېربې ته پاجاو شي او دریمه خبرات کسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ادرې مهنه یوه ورځې ته کوي و قد اللهم صل على النبي اللهم شمعو واكاد الصالحين والسلام تفريته لیے اکثر چې کله د تصلیح اورشي د مصالح والسلام اوکرا قرانه کې کړی د يَا يَا تَعَالَى زَمَا فَدَلَايِلُ سَرَايِ اللَّهِ رَوْنَا چاټي وي لګو فِرعون و و تا دې وي چې څنګه بچاو وهملائي آدابِ مِسْرَان کا فِرعون نو موږ به ستيزګر کړو چې داسې څه نوو فازلامو دي او دې زوږه کفرې واني او توبين کارو خدایاتو نه معجزاتو نه وګورځ راغلم شو اخر يان جلنم افسهينو وقالو فرعونا ايه فرعونا ايه رسول من در عالمي زه حقیقن لایق الله <سؤال> تعالی الله جل حق زلایق ما په خبره او ما ما شرع دا لایق دي چې زو به وینا نه کوم په دې باندې ما لريشته خبره او ما څه خاطر چې دا و په څنګه پیغام دی په الله توګه پیغمبر کړین زه په ځان تاسو کوم کني دروزونه وایو مترادل حقن ما په خبره چې وینا نه کوم په الله باندې خبره یا کله نن دا اغلی انتش تا خواجه محمد سره دلنه د ترهونه او کله چې توحید خبره وته وران جوړه ده دین د حق له باتو مسله کې فارسونه مالیا بنی اسرائیل ما سره خوشي کمن اسرائیل رويږي بنی اسرائیل ما سره عقیده بنی اسرائیل مطلب دا ده اوال د فقوق القول جهاز شوګار دي د الله حق ولنه ور قصیده بنی جان په شاک کې د څوک ازادی واری ازادی د خدای سره لپاره صرف او صرف د الله د دا بندګۍ لپاره دا د الله د دا عبادت لپاره نه د اي بادر د غیر عبادت لپاره زمما کونته غلامان کړي دي او ستا بندګان ګرځول دي فریده چې د الله بندګي وکاله وې شیروانې کونته جېد د تراغلي په موله او مزاتو سره فاتي بیاتي شته نه راوړې ان کونته مینه صالحین د دې تشه وونکې صحیحنه او خیار بلا بلا والا فیرانا نو مسار صلی اللہ علیہ وسلم او تکوینی دلیل غاڑی آیات تکوینی غاڑیش تشریح نا تشریح نا تشریح نا تشریح نا مخی نا پتاوه فالقارس آهو مسار صلی اللہ علیہ وسلم امسا و غزورا ایزای اناس آبدان سات تفصیل مذهبی کیږي د پیښې دی. <coughs> چې مصطفی اسلام صلی الله علیه و رضوان او تقریبا څه خولې دلته پلان او لاند یوه لاندې جامې د پاش جامې په میسویا کې ده زښو او مصطفی صلی الله علیه و سلم امصادي فران څخه خپل واځه ترلاسه کړ شي چې روم یې او د ستنې اوله جریوه یې تقریبا 30 سو او خپل یو پرشام موشر فایزاه یا شعبان گی ونا زايدهو لاش روز ته فایزاه یا تا كهغه تک شين شود كاتون په دپارا کله چې لاس دې زنه ترخ نویش ته اجازه ښکارا ته اجازه پرافيدونه ته د مبارک شاهي فایزاه یا بيزا له نازيرين تک شين د كاتون په دپارا وينې اره شره مند شره د په قول نه اكنه دالي شاهر شاهي راي کوي جادو ده له ماندی یادګار اراده لگه چوبه ستاسو لراده ستاسو لزمه گنات سامرکوه یاد سمشوره راکوه قالو دیتون قومیان ویلی میبارامی هر جه رشکو تاگیل را مولد ورکا وق ورکا وقاو دیولون را وارسیل فرمادائی نمولی بککلوکی حاشرین خلق راگون نوم کی راک و شکتا ها قسم جادوبر سراچا غلیر با ماهروی و جا غلیر سهر تورال جادوبر فیران ويليسعرو ان لما ايوز من قرشه امزي استفاء مقدر ان كنا نحن الغالبين زمندو پارا مزري وي زمندو پارا اوجرات اوجرات وي کنه به من چرا کر مقابله او مقابله او که تو مسالصمنا دياوز من دسي ان كنا نحن الغالبين قال ويرن عم اه من دلي سازو شتا سم روزن روز وانکم لمنا المقربین اتشظا الجديدی دغه فکاستی مطلب دا چې سنڅه تایڅی به وې جوړ څنګه خوش وو څومره وخت کار کی څو دوایا څو د چاویا زرو څو د چا تیار زره خو څو د څه د محمد د کې انقدره څو څلور کډيرو مسال اسلام یو کس سره د پنورو مطلوب دی او نو دا ډیر کسان یالتو د شران لخر ورو او مشران چې کومو دا تقریبا دو کوم مشران دي یو تا ویساور بلته یو زور بلته حد حد بلته مسفره دا کسان چې کوم دي د مشران ماهر ماهر چاګره قالوا يا موسى ما جاءنا من شيء يابتو زي فصلى مسكي وايماننا كنا نعمل تيابهم شغلهم كي قال وللقوم ذات سوء قال ما قال کوکل جگہ وګرځول چا نو عينان ماشي جوړ دکل خلک سره ويسترهم مويرو له غنرا واجو رسول کجو دشر جو رسوله من واه حکم موسى سره دوستانو تلقىت تلقىت تلقىت رو به دا شتغربت د سورتو ثابت شحت دا په طلب د ټول شما کان ما چودیا مونږ کوم چې فغلبو کمزور کړي شول دا جادوګرونه ای کا فدا واکیا فدا غزې دی ون کلام مصابدين اووذ دن ساحر زنی لو رب مصاد هارون اسلام والسلام من دې مان وړه آمن موږ یې مان وړه رب علاوه نځو تاړي رب مصاد هارون قال ولترون سران مان ته به تاسو مان وړه دې باندې مسجد زمادي اجازه نه تاسو تا د نن دغه نه کولایږي چې د سکی دا بار کوله باندې کې ده تاسو د نن باندې بار کولوش دڅکي کیږي او بازاله شو الاشرون ویل شرونامن تم به تاسیمان اور بده مسجد کې نو جنازہ اوناش روانو الکترونا منتمی دا ټولې موږ د او نور هغه جادوګرو چې جې مانوړو نو شروع د اوله اامنتم بی تاسو مانوړو دې مسجد ما دې غازي نه دا قوم اړيګي دا 1000 مشر دې او تاسو او تاسو ډېر جوړ کړي دې په دې طریقې چیندې دې دې طریقې وسینو چې وبا سي زر دې چې تاسو کوشش تاسو رس زده در دم کې ولور کین خامہ هغه پرې کما تاسو لا شنا کې بن خلافن بدل <سؤال> بدل سمو رسالینکم ا بیا وز تاسو وصليکم دا ته وځو چې جن ټول قالو دین نو یلا رب نامن قلبی ونه الله تعالی ته واپس کیږي روجو ال الله موږ کو الله تعالی ته زمو واپسیده امنه وې ایمان نشاوخته امنته جکل حق معلوم شویلې د ایمان وړه او کله استقامه سره ته باندې وزردل او ماتم کې موت راځنه کله موږ چې اللهم ګرځه وره ایمان وړه کل چه مایدان تویستل ده پانسیر پارا او دا دعا کهی ربنا افریقه لینا صبرن اے اللہ من بانی توی که صبر و توافنا مسلمین آمنگ بوز دنیا نا مسلمانان و توافنا دا دعا دا اغا صحیرو دنیمی ورزی مسلمانان او چه کل یوزل ایسلام مسلمانان شو کلمه اویلا من دسی کلک مومنان چه اغا قل زان قربانهول تام تیار شو اغا ریوا تی راضی باز ریوا تی کی شاوا شیطان شوی تو شیطان کړو ا څومره چجادو درځه په تاسو کړی شي نه کړی وقال امروا إلي مشران د قوم موسا تعذر موسى ألا تريدتم موسى دعاكم زیرا پاجو قصاد بګې پرېمګه د وسرکی ویازر کا فریدی تاواله تکا سای عبادتون فریدی ویازر کا فری سیته حتا واله تکا و الہ تکا یو قردام دې لہیته وایلا حتاک استا چکم خدای دې لکن ورته برګي نو وخت عبادت بیا کو د نور شومې آیا دستور وایلا حتاک یا وایا تا راستا تصویرونه نمانی و یا زړه پرې تا هم وایا تا استا تصویرونه باندې چې ای مانور دې اقا هم نمانی قال حتاک یا ساي بدر نکې استانه کوم نو ستا خدای نه قالو ولسمه که چې لوزر دي چې ممه بره مله خو د یو ځمنو ځان دي بકરી دونه کوي پیزه ته کوله د پاران هم در دو په یوه باندې زراوري وو ولې موسا د او کریسټي باندې یې سره آزاد د دا نه کړی چې برښوي د ځمنو دلاله او ویلی مسا خرقون تا ایمداد وغاری دا اللہ قوم نصب روکی پر مصیبتونی اکنان زمکتا اللہ دا میراسک بار پیچانا پاچ وغاری دو بندگان ناخرین جاندو کرزگار و خلق دو پارده قولو دی قوم ویلو زینا من قبلیان تاتیانا منتظره دا سولی شوری مخی استاد راتولو نا وننبادی معجید دران اومه باندې چرندل درشه د ټیکو صدايې موږ په نوو کړي ايمي باندې سو بي ګارونه ته چې راځم داو شانتات شي او دا ځا سره په اونزه درا تاسو چې اعلان بیگستان دشمنانو لپاره او تاسو به خليفه کبریز مګي زينهم کې تاسو درځي تاسو به خلافت درځي د زما کې بچي بیا به وو وړي چې تاسو څه کوئ تاسو یې معلوم نشه معلوم میشوې ملکدا خزما یکانو نیول سیرونی امبسی نی نتو قسلی سرہ تو تمول نیو سرہ دی رو پا جو اجرت واخی اجرت حاصل کی کلا با چې جو تراله او خجالی یالک بارا بڑے روش یا چېونه فراس دریز قالو جو بیننا حسید الله خبر شین ماته میکنات بعد پاری ديولند الله دغه سره دی مطلب سره مصیبتونه تکلیفونه الله خپل اختیار کی دي موږ ازو په خیال کې شنو کینات سره خلونه کوي او محمد صاحب جنا ارکل چې درا څو کیمون تابعې په دې سره مینا ایا جنا تاسو درای چې پس کېره جادو کې کنا مونږ باندې جادو کی نو کو تاسو خبر باور دی ارسلنا لهم طوفانا ومكر تجربه وني اوميغه پجووانی طوفانا وګوره ډول <سؤال> زې طوفان وې ايا امر قام شو ا امر تام طوفان وې يا تعمرس جو لهږي تجربه دي والجراذ ملقان والقمرا <سؤال> دنګي سپدوي وسف از فاجات زلخان وردما داري دينا مسلحه تجربه نه په هر څو خوراکي شريانه تي ايات المفصلہ دا دلایل ود الله قدرتونو په تفصيل آیا چلیو خرزی، آیا چکم دینا تقریباً یومیاش بلگی دلان چوکه یومیاش تو چوکه چلیو خرزی، چوکه یافتا آمیس کی بر دومر وقت مصافهو پس تک برو دیو مشروع چوک روا کانمو دیو قومن مهر من قوم کناغار و لما وقع لیهم ریزو ار کلیچو اکیو شپدیو منیا ریزو ایو رازا براگه آلو دیو بویل یامو سایمو د او کا نو مزمنه پر رب کا حضرت بما هدائن دکا ته دغه وسته تا چې تاسو سره وعده که چې ته د ازادري کو نه هم به مان ورو کنه لئن کا شتان ندي زہ بما هدائن دکا ته سبب دا چې الله حکم کوي یا که ماده چې الله کا سکردا چې دغه کومه عذاب څخه راضی چې کجوی ایمان زوري نو مونږ بازار پورتو دا بما هدائن دکا تو صاحب دا چې وعده کړی دا الله تعالی سره اجازه دا چې خلکو ایمان ورلوده ځا په پورته کمن ایمان ورلودل کنه لا ان کشفان رضى لا مننا نلک و انا نسلنا او بلی غتشرا بن اسرائيل له اباظات کي کله چې بندر کي کله بچ دغه کمنه جونه دا صاحب تر هغه پوری چې دغه تر شيډون کېو اجازه هم یې کس نه صاحب دا وایدا نو کلبا چه کم مرادا پورچی دیو وعدای خوشی دا غاختا پوری با منگا داقا کودا ایمان براودو آغا با استمات کر وعدا با بیتا پرید فانتقامنا منو ما انتقام آخذ دیونا فاقرات ما هم غرد مکلا پت داریار چی ذکر دیو تقذیب کرد از ما قیتون بانی و کانو عنها دا و او رسنا القوم اللذين کانو میراس میورک او رسنا میراس میورک آقا قومتا چکه کم کم کمزور کړي شروع تو ماشرق نارو له مصر ته مشریق زما ته باندې د مصر مشاریق لار زما ته د مصر په پا نوار ساته تر ازمته شام را دي الله چې ازم کې چې برکت نافیه او برکتونه ایزو قران کی کلا چې برکت نافیه او نصر مراد دي شان وتامت کلمت ربکا ورشم فیصلات راشتا کله فیصلات په بن اسرائیل باندې دا فیصله مو څه کړو دا پیوا چې کومه د فیرون قوم زې تپوک تم تشخلاصي 1 مسه وروه و دمر نامو قنیه سن فیرون تپوونه په راځي جوړول شیرون هغه د ترشتي یا د شرکه ما یا غږه جاني ظاهري محسوسات وقوم قوم دا وروه مو قنیه ری شونه چې دیو باندې جوړ کړوا ټول میتابه دا وای جون لاړ او بني صه د پارشونو دوت پرهوت وایوته اوس د کليشر د دریا مو پوری وتل نو ستی سو اجاواز نه بنی پوری میسل بنی اسرائیل د دریا م نه فتو دی زانرا قاولتی او قوم باندې لخم او جزان ک빌و دا عرب او قوم اورقکی جلونونو دیرو له ککی او دغه باب پراستی کولا یا کو فنا جو متکفين ومي دورانو پات کې دلبا عبادت د بوتانو پر لوم جو طلب تان جو کړو هغه چې با پاتو د بندگی او د عبادت دی که او کوشش اقامت کوي پات کې دوه توې د پر د بندگی لکه جماع چې سره اقام ناشکان قالو جو یا موسى بن سایل له نام څر کا جو تزموند پر الله د قشنت خدای له کڅن جدي پر الله باندې دي داسې ما خدای بن ته پام کالاویل اینکن قوم انتجھلون نسال اسلامی ارتاسو قوم جاہلانی نپویگئی نپویق قومیتا اینا اولائی متبرون اینا کنا دا اخو اخو قوم دے چی تباکلے شوی محلق قوم دے تباکلے قوم دے متبرخان دے ماہم کیهی کم کار بانی چی دیو دیو پیدی کی دا اولا پر شوی امال دے و بارتنون بارتن لے ماہ کانو مطلب در شوی چه یو خدا قومی محلق مطلب در دی دیر عمل پواجه بنی دا بتا او دا پخبر دا عمل هم باطلی لی وی دا ششه غاڑه چه دا غیب پواجه سر حلاکی او عمل هم باطلی لی قالوا للمسائل صلوات والسلام عليه قد الله نزلت انت اصبر بالمددات الله راضى ديج فضل طرف التاسرا فضل زمانه القادباني ياد كي جما تاس خلاص كريسي فرعون انا يسلمنكم شو را زي رسول تاس تبادروا او وجل بست سالكون وعدنا موسا صلی نگل تنما وعده و موسا عیسیل سره دمولاقات ده پاره دیر شوشکو مطلق دیر شو رزوز یا دیر شو شکو ده پاره ماو سر وعده وکران و وعدنا موسا وعده کروا مانگ موسا عیسیل سره و دیر شوشکو وعدمان ناها بیاشرین اپورانی سره بیاشرین قلس و شکونور سره تاقیباً فطما نقط رجب ربي ربنا لا ورجب نقط ربي تركل وقت دواجی یاد مناجات یاد دعا د مختلفو د عبادت سړي د ورځې سړي شپې شو چلا شو چلا دا ولي چې د ورځو یاد کتابوار کولو لپاره یاد شکریا د کولو او خلیفہ شتو زما په قانون کې زما ته زه تکیه نه دلته زما ته زه تنایب ش ولاس دې جوړه وا د خپل په ملو نه دوا چوران شي داوب نه شي جوړ را ولا بلاتہ تبي تبي دری من کا سبیل مو سینه ناراضه ستریان ان څو چې مقصدی دا ته سي مزا ازمان یابت بت کې خلافت موسی سم خلیفہ وکړ حجۃ اللہ <سؤال> الیل ارزو دپاره تنفیوز دټ.کام اره کې قامات د دین د پاره نو له بچو ور کړو فیران تباه د بچي چلو ورت نو صاحب سم ورته د شیخ له صاحب بل زی ته د دین تر د خلافتو څوک را اېبن بابوزرای ها ولیکه بر صاحب بل زی لذید طاهر مشرف سه چې ګوزي راځي حضور یو دغایي کانس ما پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم چې کله یو زینب وزیداته یا سري د جهاد لپاره وزیداته په مدینه منور کې وداغيا خپل نائب او معاون بمښر اوسته و ارشر خلیفہ په مدینه کې څو مکرکړه ته پیغمبر صلی الله علیه و سلم څو مکرکړه عبد الله بن مक्तوم په دواره سره ګونښهابي هغه چې څنګه د مديني خلافت اغلب باور کوو موقتي تر او څنګه په امامت د منظور لپاره د الله مکتوم شو او د نور بچي لپاره ابو لو بابا بیا د منجر مزا خليفه کړه حضرت مصالح و صلی الله علیه و سلم او خلصنیه قوم واسله فلا تتبسد الى المرسلين علامہ جان اسلام ل زماد ملاقات دوپارہ زماد مراجات دوپارہ اگٹا کلی وقت طارہ تو کلمہ ربو خبرشروپلی اللہ تو کہ دڑیہ نہ بدنا دڑیہ شوپ نو ویلی تو گورم یا نہ تو تستاجدار می پکار قال المصالح سنتو الرئيس كلا تومانشلي دللاكن نزلكن وغزايدن جواز دي حضرتا قداتيمش باظ زي كف سوبراني تبو مويني فلما تجلحت تجلياتوك اللطف اقل نورو تكرك داغريتا جعل رو دكن یا پا مدین چې گرو؟ یا ابرز کیو گرو؟ او در غرم نمو ای چکنجن زبیت نمو ای جای لہو دکن و خر را پریوت مصار صلی اللہ علیہ وسلم سائقا بیوشی نمو بیوشی نمو بعضوی چه نا مغشی نا لیهی ایسی بیوشی نمو او اینا مئیت ملو اصلی خبر دادا چه دامر خبر غلط دادا خو سائق مانا دا بیالشو بیوششو دکدیر ایسی بیوشی نمو جلالیت د غالی کډن د وژنه د الله جل جلاله د غالی کډن د تا طاقت او قدرت حاصله شوه مسعود مستابې وشو بلې الله معافا تکله شو شرابو نه سبحانك پاک دې تعالی الله تو ته لېکا تو ته لېکا اجر رجو کوم استات راطا بیا به دې سوال نه کوم چیز ما د شان سره مناسب نیمي دا سوال کول څه ګناه نه ودان خو سوال د مناسب سوال د به مناسب سوال د وجنا اگر تطری لیکا تطری نه د کمال محبت د وجنا د کمال عشق د وجنا خدا خبره کړی د رسول الله و سلام او بیا ویچه یال لطا ما د پدوله گیدا چې د دې څو پدانه لري د دنیا کې وانا ول المؤمنین او زاون ایماندار نه اول یقین ز کومه چې دنیا کې د دل د خدای پاک ممکنه نه لانترا نی دا مدان نه چلان تاکیدیات تابعدیه او ابادیه شو مطلب دا دې شقیاما زبان نه نیله ته ملت مجتله چوي لانترا نی هیڅ کله ما نشیلې د دنیا کې په دنیا سره تعلق نلري دا په مر تعلق نه لري رویت د باري تعالا د دا باري تعالا د عین سنا د الجمد حق دی او انکار کولو چې د نه د بجاج کې بعض شرایطو کې کله کله سره کفر تامږي خو صہیما زبدادے حق ما زبدادے د علی سنت والجماعت دنیا کې لیدل ممکن ندی قدرت چې الله نه ورته دی د لیدل البته چې په اماره زمبره ترېره را بشي بيوزه کې باندې سوې ناجم کی چې دي کوم اختلاف شته لیکن کديدار شوې همي بره خو او قوت چې دنیا کې پر سر وګي دین او سترګې نه وي په بل طریقو سره الله په دما دي در چل کړي محمد رسول الله بیرات فروات جوړ سره دلیدللی مځدا ځل چې بده سترګونو خو د زړه په سترګونو دلیدل قیامت چې سره څنګه بوئ نه د کشنه قوت د الله په محمد رسول الله ورکرې د یاد ویلې موسوی نستوهیو ته موږ ورکلې په خلګماني ته پیغمبر سره زماته ظفر سره دې دواشته مطلب نه فقز ملت ته دوکا واخل هغه چې ما در در کو قرشه نه شاکره شکر کون کنا وکتم مالیک لو دې ته تاسو کې من کله ما شي نارزکې سم ضروري احکامونه مو زده تاسو نشه تفصيل ولې كل شي هر غشي چې هغه محتاج له هی په دین او دنیا کې په دین کې چې ګم اغماوتہ تو تفصيل لیکلی یا دنیا په باز بازه څو کم ضرورت هغه ما او ته خودلی سیاست معاشات ټولو تخې کنه بخې تفصيلا لیکلی شينا هر شي ضروری ک دل سره تل لري په دنیا سره ما او ته خودلیو قانون له ورکاینا ټول ورک قانون له خلافات ته ضرورت دی هواین او قانون ته ضرورت دی نو قانون آسمانی له ورکم دنیا ځان جو کړه قانون کو نپګاری کیتا الله لکولی شین فخوزها بی قوه واخل دل را پده مضبوطی سره مطلب دا چې چه خب و کوشیس را پده بانی عملو کئی وامر قومتار امرو کفل قومتهم یا خضور بیا سنیها چه عملو کئی پفکول احکام ده دی تورات باندی احسن پو حسن سره دی حسن مطلب دا چه طول احکام الهیه چه راغلي نراغلی نو اگر طول سوی یا خضو بی حسن دیران ترقونه چه باز اکان پتاولا که حسن و باز الله کتاب طول حسن حسن دیر یا حسن دیر حسن دیر حسن دیر حسن دیر حسن دیر مانا حسن دیر مانا چه صحاب چلک کمی ما ننصح من نایتین او نونسی ها نتی بخیر او مستی ها اغم از منتشار شوها بی حسنی ها یا حسن امراد ازایم دیر او کم چې حسن دیگه رخصت دی نو پکار داده چه پر عزیمت دیساری دی عملوی کینه په رخصت او رخصت په منطبه جواز کیوی عزیمت پر منطبه شرافت او فزیلت او پسواب کیوی زرده چو بخیم تاستا د و فاسقانو فاسقان انجام بده تزو خیمه وی ایا داغی کور بده تاو خیم پر قیامت کی سوری کمدار و فاسقین ولو اقیبت مسئله ده څه اشرفانه آیات چې زه لري چې واپرم آیاتونو په پويډلو یاد عمل کول نه کسان لرا چې تکبرونه فلوځه مشروطي کوي پس مګه کې بغیر حق نه حق لوی کوي او نه حق جننه مشروطي دغه او خلک زما آیاتونو په پويډلو نه الله وځاړو ما وایروک جو ویني حق سنده لاینه او ایمان نشرو له پیړ باندې وایروک ویني جو سبیل الروش او سبیل الروش او او, یا او لار د هیдат ويني اغلار نه غني يا الله يمنو بها ایمان نرو دي زګه زلي بدبخت دي او که چته ويني سبيل الرشدي اسم لار اغلار نه لار نه غني چاګه د خدای د جلال د قرآن ايه اسم آسماني کتابونو لار ده مانيارو کدي ويني سبيل الغي غبرائيل لار يتخزو سبيلا غو تلار غني اغلار غني مطلب هغه ژوند پر لار جوړي د الله جنان باندې روان زالی کرا بھی بیان ہوں بشکجو کسب بیاچ نذر نسبت کرے ماں پاتوں بانی وکانوان ہا دنا غافلیں بھی خبر آ کساں جترو نسبت کرے ماں توں نرا یا درجن بنیس ماں توں ہولی قیل اخرت چا ملاقات داخل من عذاب نور کول کی چې جو تا مغراغه چې جو کړی سزا د جهنم سر دا عمل تاسو जबाब باندې بوي بهغه دا عمل الله په چال جهنم نه کوي جهنم سزا چې ته نلاويږي عذاب اخروي یا دنیاوي چې د انسان عمل په ځواني الا ما کان یا مرون موسی سم چې دسی لاړ تا ترتیب د کثب د الله جل شانش ورو غېن مرتبه وللمسمنه سورې بقره کې چې الله کلام کيده چې د دنیاوالو د خلکو غوندي چې نه د شي مرتبه قصہ محفوظ نه کړي ولې دې یاد اړي فرض شې شو د الله د کتاب قصہ چې مقصودی اغټي کې کی ذکر کړي وات فزاول قوم مصاق قوم مسالحم دا غې د ترن رستمن حليب د زواراتن شې جوړه اېجلن یو خصه جسدان د جوسین اډک او لو خواړه چاري आवाज نه همته حیات ته کینوخه ابن الانباري وای د دد جسد ذکر جدا دلیل دې په خبر خبره چې په دې کې روح نه روح نو نه ساتي کې نه اچول شوې خو آسی یو شیډو کړو او د وسوني جوړ کړی یو وسوني باور نه وته پر سره باندې برابر وته आवाज یې دا لا جسدن دا جسدو او امام ابن جوزي وای چې دا هو جسد دی او روح شرم غره نه اش یو واجب کوږي اوس رادیو داري یو ټيکونه आवाज کې نه کوي روح نه لري الله یا نک تلجو نه لیدل انه لای کلیم ابو سره دې خبرې نشو کوله ولا يهدي سبيله الله تعالی خو دل شو دی ښه سي اتخذوه غني واغل الاه خدای او حاجت روان مشکل کوښ او غنه وكان هو جو ظالمين ظالمان داږي واځ دا چې دا سامري چې کوم دا وی داغه نسونو چې غبا د دې خسی عبادت دی کو د غوای عبادت نو اغه چې کمنه خپل سره خرخاره کنا خپل خوې پرې نه پوسه اخر چې نور آخ سره ولن سو کتاب فیهین کله چې پرې ستر شو اغا شاء دنه دامت د یو تلاسن باندې د یو تلاسن باندې د دا سرات اثرات راغله شو قانون دا چې کله سړی ناځین شي ډېر پخمانه شنو ځرا قوله <سؤال> تاوری دا لا سو لوری <سؤال> کنا ولما سو کی دفی یا کله چې ورځوله شو د یو په مخ کې مطلب مصالح اسلام جناغه اودا زه را واخه سو دزمګن وښته ولما سو کنا سو کی دفی دین ور او د یو چې کله فیشل چې موږ ګم را شو یو قالو الاینا میرحنا که راهونه کی مون باندې رب زم الله وبختنا راتونه کی مون مو شو د مخ کې نه نه ولما کله چې جو پښیڅه مونږ ګومرا شو او دغه وخت په خمانه امشل باز او ټوخ یو شاندنو کنا اکثره جسمانτια نه د ماتوم ښکارا کړی دي ولما سو کې تفې چې پریست لري شو دریو خلاصو باندې اوسه د نه د ماتوم ښکارا کړی دي او جو یقینو کې چې مونږ ګومرا شو او دا درهم خپل کال ليلو میارحمن ربو نایات الله الرحمن الناس आज ته مصالح اسلام الله خبر چې دا او علی وده غسینا او دیر پغم سر واپس راگه ولما رجال کلیچ واپس مصاصم اقبل قوم تا غزبانا دیر غسا اسفن دیر نحایت پغم کی خالویل کې سما خلف تمونی دیر بد دیر اغا چتاس زمان زین نولی دی زمان نروستو یا بی سما عمیل تن با دا فراقی یا بد دی اغا چې عمل کردی زمان دا جدائی نروستو اغا دا خسیل بادد دیر آجن تمام تم ربی کم یا تاسو تا الله د الله عذاب الله پاک لا حکم نه کړه مسجد د عبادت شروع کو تا ژوند کړه د اتهشن نه کیا دای ایمان دایمان ته ذګو توبه تجو ما ما ده او ندامت د وې چې ګمنه په دې بښلې باندې نه دي اکثر غو نو ډېر او بعض کسان دی چې دا شی وې چې غوي به مان بیا کار و د دې بدښلې په اړه او تختو غزو علاوه و غزو ولي یا تبيره د ډېر غسينه توباله کو سره کی یا والکل الواحه چې خوستي تختې القاط ما دي خوستل سره یا وګورړئ ماتراډه بختيار ورته وشوي د ډیر کوسينه چکلا آلته چې وته الله پګوېل کنا نو خدومره غوسه نشو غوسه کو شو په دیش کیفیات را گی جتلته کې مخه مرشولې شنیدا کې بواد مانندې دیدا شنیدا کې بواد مانندې دیدا چې تا ورېدل او چې تلېدل آلته فاورېدل یو کنا او چښتکه نه خوستي نه تور نشو ذلذ کلام مخا مگوئ ده اخر گومرا شو دی او ثبوت عین الیقین چه حاصل شو ده دا غوی کی اگر ارتاو شد لاسنا و القل الوہا دخل کو پناځه کی داش ماړو میدلا کچ دا قستو غرزولی او قستو غرزول ده کلام الله ده توہین ده مساجد توہین و مساجد کنن ده کوفر ده پیغمبران ده گنای کبیرات و کوفر نو پاپ بھی نو پدیوا یبانی و القا الوہا القاۃ من الرجس ده یا خستل په سرت سره چې تازه سره یو شیخ دی کنه خلک بناږي دا چې داسې وي وې ورزور و او القا اي وجا بالسره چې خستل دې را ډېر په تاده سره نو دا تا بیر فالق سره کړلې دا حدیث سراج المغیرا به شوبره جنان حدیث ده امبا سهم چې ګنجنو لوزه سفنه واپس را تر وې منند مغره موصاته قومه تبغنا او سر او دسمه جلد او چې کله دا د اوسې کوو شوغه و دسي اوسې او تان له سترنه وداشي خپل انتخاب بسره تان له سترنه نه جوړه او چې بل چا جوړه وي نو ته بسې لاندې دا راويسته دا لاسو نه القا دا مانا شیسی خکت و غرضه و المطلب دل تا کی خوستی کن دا رسول نکل رکی پا دیولو بانی پوگا مانی کی خوستن القا دا مانا دا وزرس ران کل کل را دی و القا مطلب ده چه او غرضی دا بی اختیاره در دیر غصی دا وجنا بی اختیاره دا غیر دا اختیاره تاو شوی او دا خلکو بنظر کنم چه القا تعبیل پا القا مجازن و اخذو نو برا سیاخی خل دور سر یو جتو الهي او راخدو ځانتا دا څنګه دی یو با اجازه بیا شایي یو جرو الهي وی نیول کی چې دینه تقریبا څلو ته ویلات امام قرطبی رحمت الله درکړي کی یو خداجه چې داخه خل یو دی د پاره چې د مصاحصم ګمان کې دا را دی چې ګني دا, دا, دا زموږ رورم دوسه منغره شوې د ورسینوونی وای راکو خدا خوشان بیا سره سره مناسب نری یو طرف په خدا مشور ده مصاحص و تاسو مشرلي دا کله دا چې بیا د رسول ورکه یو حسنه غان پیغمبر دی دا نه دا, دا احتمال بالکل زېږی استعمال ایمان پر توبوي دوی مه احتمال داو چې مصالحات او سلام نه اوله چې تعظیمن او دا د عربو دستور چې تعظیم د پالاجګمنه زکل کلا دا چې چې پیغمبر علی صلواۃ وسلام چې کله دا کولا صلح د بیې کې مواهدا د عربو سره اغه مشرک چراده ته امباله صلواۃ والسلام دیره د سونی اولاد اسی دیره چونس ولا بغیر مشر بر جماه وتجرم نه دغه ورو ورو لره دغه صلیح طلعت لا سونه ته امباله سم په پلان چیر او ما زو خساره کده اوس نه ایمزガル شو بیا دغه د عربوم د چګم د یوادت او احترام درین تاو جدا ده دا دیر پارا د ده دیر دن اللہ سوڑو چه پجه اوکیو تا خبرو کی رازا چه ما تا په پغدا کتاب را کدارا کدارا کدارا کدارا که خود دلتا سیاق و سباغ سی ندا شگاخ ده چلورم تاو جدا هم کی ریشی تا, تا, تا خبرو که جدا چکی سادا ما تا پت ما تا پغا کیو وایا جدا چکی سادا دا, دا اسلام ویری چو مصالح رتو السلام خو بنيت بلشانتای خدا قوم بچی کندنه غل نیتو کی چو مصالح رتو السلام ولګید په لورورم من سلام ګره او به عزت ای کوم د دقت وجه نه دا خبره کای ی ابن امه از مد مرجئه ان القوم استظفون يكن قوم کمز کمزوره کنه له علما وقادو قریب چې قابوز وجه لهما فلا تشمذ بالاعداء مخشلوا زما په به عزت کولو سره په صورت د به عزت ای کی دشمنان زوا ما پړاله د ظالم انو کې ما مانا متره را زور ظالم نه موسيقي نه ما دا جمل ګرځنو ما